8. СКАНДИНАВИ НЕ СТРАЖДАЮТЬ НА ПОХМІЛЛЯ «На 0% з тобою не погоджуюсь», – посміхнувся син святого Валентина, вдивляючись у заметілі за вікном. Валентин з Поліною їхав електричкою. Товариш чомусь настирно змушував її описувати, що вона там бачить, і вже спробувала три рази, а Валику все щось було не так. До того ж, кожен текст він зачитував голос. Врешті її остання спроба йому так-сяк припала до душі. «Гаразд! Ти пишеш мені, що не маєш письменницького хісту, хоч і скаженієш від книг. А от твоя гра на флеті могла б надихнути, можливо, людину, котра його має, на якісь рівні речі. Думаєш, дарма у тебе в навушниках зараз грає Ace of Бейс»? «Waiting for magic!» «Як сказав би зараз мій Олежик, музика нас відчуває, а не ми її!» Сказав досить голосно Амурчик щастя. Простачка зовсім не зрозуміла, до чого це було. Валентин часто таке викидав. Рудого парубка в сірому пальті, що сидів неподалік, сіпнуло. Він хутенько прикрив свій записник, в якому до цього щось галопом строчив. «Люблю творчих пришелепків, котрі вискакують з маршрутки, коли люди пізнають у них відомих особистостей». Мовив Валик Поля знову не втямила, але вирішила, що ще встигне, і, згораючи від нетерпіння, після кількох невдалих спроб заговорити написала «Ти випадково не чув такого словосполучення, як «кардинальний індикатор»?» «Валентинові брови злетіли, мов «Дуже здивуюсь, якщо він до тебе приходив. Ти його не потребуєш, бо маєш відносно оптимальний показник. Де ти про це почула?» – поспитав юнак і піймав ошелешений погляд Поліни. «Хе-хе! Хоча я здогадуюсь. До твоєї сестри приходив? Я вірив, що це одного дня станеться. Я б до неї не достукався і ніяк би їй вже не поміг. «Ну, дайте людям повірити в казку!» Вона цілком реальна? Не топчіть наївних сердець, не закидайте стежин до істини камінням грубості, вони мають що повідати людям про щирість. Дороги істинної любові, прокладені їх серцями, ведуть до пункту призначення щастя, а з щастя ще більше мішків різноманітних благ випадає. Невже не зрозуміло, що чим більше кісток і черепів кидатимете їм під ноги? Тим більше квітів вони сіятимуть серед вашої ворожнечі між хробаками в понівечених тілах. Вони їх бачать. Вони їх бачать краще і більше бачили, ніж ви думаєте, так само впевнено кидаючи їм по підноги, ноги тепер ніби гадаєте, що вони живуть у казці. Вони їх намагаються створити, аби не закричати звічаю, стомившись від жаху та смороду довкола. А ви кидаєте ще, ніби того було мало, навчаючи лише одному. З пухлинами від постійного болю доволі складно боротися. Звичайно, кожен підкидає те, що має, а вони все одно сіятимуть квіти. Навіть якщо, як завжди, не дуже впевнені, що вони проростуть. Врешті ви не завадите їм в те вірити. Взагалі це, звісно, не гарно, але я йому заздрю. Приходить лише до тих, кому справді потрібен. Я ж не можу обирати, у кого закохуватись. Хто потрапив до серця, тим воно і горить. А ти думаєш, у мене не було невзаємного кохання? Я лише людина серед людей. А коли у відповідь на мої почуття вона холодно сміється та йде геть, що я маю робити? Мовчки стояти і дивитися вслід. Я маю страждати, що не можу зробити її щасливою, віддати трохи себе. Жахливо, коли люди не вірять у кохання. Вони ж на очах марніють. Мені й роблять боляче, але я продовжую вірити. В любові бо сила наймогутніша. Син святого Валентина зловив ще більш шокований погляд подруги після всього сказаного ним. Хе-хе. «Та ж кардинальний індикатор – то рідний брат мого батька». Спокійно пояснив він так, ніби вони зараз їхали не до його бабусі, а на закупівлю цілої партії чарівних паличок. В очах простачки здивуванню вже не було меж. «Хе-хе-хе, та я жартую! Хоча, може, і не жартую, як полюбляє казати Мортен Гартен. Неясно, де правда, а де вигадка». Сама придивись уважніше довкола, стільки сій у світі. Може, серед наших друзів хтось або ж навіть ми самі посланці з певними місіями, і тому не завжди все, що ми здатні зробити, це лише стояти і мовчки спостерігати. Одні і ті самі речі у одних викликають насолоду, а у інших відразу і не схвалення». Таким би ми не були, місію можна вважати проваленою, якщо ми починаємо казати, що маємо чомусь когось навчити, не бажаючи самому навчатись тих речей невпинно. Який кращий вчитель? Той, що мовить «я їх навчив» чи той, про котрого інші так казатимуть? З мене вчитель як з риби велосипедист, бо і сам бачу, що не здатен зупинитись на одній дівчині. Поліна худко нашкребла «Однак саме вчителем нерідко тебе звуть твої колишні, яким ти зігрівав серця своєю непідробною щирістю. Я на власні вуха чула. Не можеш спинитись, не спиняйся. Ти не зрадив жодної із них і не зробив їм поганого. Може, ще просто не час для єдиної». Валентин зворушено посміхнувся. «Я радий, що ділюся собою, і вони це відчувають». «І радий, що ти розумієш мене. Взагалі-то я маю номерок однієї. Варто спробувати зателефонувати». «Он краще подивись на того вогняноволосого юнака з очима смарагдового кольору», – додав пошепки Купідончик. «Він пише про казкових істот. Ось і пурпуровий дракон знайшовся. Підсядь нарешті до нього». Поліна заперечно замахала руками. «Повір, я знаю, що кажу!» – почав запевняти Валик. «Ми вб'ємо двох зайців одним пострілом, а те, що у тебе немає голосу, не проблема. Це малокаліберний письменник у стилі фентезі – Артур Карлсен. Друкуватимеш йому, хочеш, «Що йому робитиму? Жартуєш чи що?» «Про таке мала б знати в першу чергу я, а не ти!» «Я ніколи не знайомилася з письменниками, тим більше, будучи німою», – протестувала флейтистка. Амурчик щастя гучно ляснув себе по лобі і, поправивши неслухняне волосся, що без перестанку лізло йому в очі, розповів. У Ростика на столі валявся один з його романів. Заду фото. І там він був одягнений у те саме пальто, що й сьогодні – а от що ти йому робитимеш, гадаю, потім самі розберетися. Підцять, попроси автограф. Тільки без різких руків, бо це дивак з диваків, але в цілому гарний хлопчина. Попитай про книги, які він вже надрукував, зав'яжіть розмову. Далі все піде як треба. Він всім нам дуже знадобиться. Поліна вирішила не сперечатися. Тим паче нелегко це робити, не маючи голосу, Особливо, коли сказати хочеться багато, а певні індивідууми, доки ти пишеш, встигають наляпати чимало на додачу. «Ви, реалісти, в землю дивитесь! Забули про чудеса! Ваші душі зарито! Хоч фізично ви ще живі!» – виголосив Артур. Олег скептично насупив брови. «Який пишний цей писака! Навіщо він сюди приперся?» Хіба мало людей здатні множити книжки? Злигалися б з нормальним. Ще рудих у Польки не було. кинув валикові на вухо найпалкіший прихильник Честера. Нормальні книжок не пишуть. Лаконічно підкреслив син Святого Валентина із задоволенням спостерігаючи іскорки, що проскакували між Карлсеном та Поліною, коли вони часом позирали одне на одного. За своїми писанинами він взагалі жінок не помічав. Якби я не сказав їй тиждень тому, підсісти до нього в електричці, кохання б не сталося. Так само пошибки додав амурчик щастя. Кохання між ними? Пф, ти ще скажеш, що відчув це. Ну, ти чудово знаєш, що я у будь-якому випадку не стверджуватиму навіть якщо й знаю. Але в інтернеті, знаєш, як пишуть, «Кохання – це коли друзі і рідні схвалюють твого партнера», – багатозначно процитував Валентин. «Я поки не схвалюю», – похитав головою Олег. «От якщо він сьогодні скаже щось таке, що зачепить особисто мене, тоді схвалю». Друзі, як завжди, зібралися в тих льодовій хатині, та сьогоднішні посиденьки швидше нагадували інтерв'ю чи літературний форум ніж звичайну бесіду за чашкою чаю. «Ти можеш бути щасливим у своїх вигаданих світах, хоч вони і справжні», – коректно заперечив господар. «Просто не у всіх від них є відмикач, а правильно підібраний ключ відчиняє будь-що. Але ти не можеш бути повністю щасливим, якщо боїшся себе таким відчути у реальному світі, полюбивши його разом з усіма негараздами». Артур замислився. Олегові спочатку здалося, що хлопець образився на те, що його трохи попустили, і хотів якось гостро підколоти, але не став, бо не відчував до нього симпатії. А це точно, слушна думка. Щастя, це ж неоднозначна річ. Ви дуже розумна людина, тихольде? Як вас по батькові, вибачте? перепитав рудий гість той байдуже махнув рукою. Навіщо цей офіціоз? Мати взагалі називає мене тишком. Хочеш, зви так само. Тут всі свої. Я не настільки старший від тебе. Взагалі в 16 вважав, що 22-4-річні, чи десь близько того, все знають. І їм точно відомо більше, ніж мені. Зараз почуваю себе на 16 і усвідомлюю, що знаю навіть менше, ніж 8. У ті ж 16 чи 24 в голові повно історичних подій, дат. А спитай мене, що таке щастя, я не відповім, бо не знаю. Чи може просто туплю адже нерідко зловживаю кавою, яка звужує судини мозку, що трохи порушує процес мислення, хоч і бадьорить. Найпалкіший прихильник Честера захлинувся чаєм. Не через слова свого «персонал буде, що тепер вже втілився у відчима його мрії. Він аж ніяк не очікував позитивної реакції цього малокаліберного писаки. Врешті, чи вийшов би з нього хоч в найменшій мірі письменник, якби хлопчина завжди мислив однобічно і на будь-яке зауваження лише сердився, наполягаючи на своєму? Людині, яка не витрачає свій час на нотування думок, Часто заскладно хотіти зрозуміти мотиви сказаного їй, що вже казати за того, хто намагається закарбувати на папері речі, яким би хотілося відповідати. «То як би ти охарактеризував поняття «щастя»? Чим воно є особисто для тебе?» – зацікавилася Ніна. «Щастя – це вміння з важким вантажем на плечах ходити по зорях», – якось невесело відказав Карлсен. А тоді додав ще. Напевно, найбільше особисте щастя – це на схилі літ ще почувати в собі дитячу наївність, але при цьому вміти байдуже ставитися до речей, на які в більшій мірі краще взагалі не реагувати. В принципі, те саме можна сказати і про мудрість, що неможлива без цих двох складових, і про людське духовне багатство. Однак до такого поважного віку я ще не дожив, щоб бути певним, чи ще матиму перше, а от другому ще точно не навчився. Мене зачіпає все. Олег не витримав. Тепер він мав до нового хлопця Поліни чимало запитань. Він швидко зрозумів. Перше враження про рудого писаку виявилося невірним. І той, скоріше, від захоплення речами, котрі любить, так фамільярно про них каже, ніж від задавакуватості». Підозрілість змінилася цікавістю до цієї загадкової особи, яка, маючи вогняний колір волосся, одягалася усе сіре так, ніби, ніби в рюкзаку у нього сидів дракончик. Юнак не побіг би всім його показувати і хізуватися, а пильно ховав би від будь-чи його ока. «А розкажи, но про себе детальніше!» – попросив Олег. «Чого прізвище не наше?» Чи це у тебе псевдонім? Карлсен. Наче за Астрід Лінгрен, той, що живе на даху. Тобі геть пощастило, бо наша поля любить тинятися по верхівках домівок. Ні, це моє справжнє прізвище. Просто батько норвежець, а мати українка. Народився на батьківщині татка, а коли мені було 11, ми перебралися до України». Оскільки мої батьки досі живуть нерозписані, тут я мав певні труднощі в отриманні паспорта». Найпалкіший прихильник Честера присвиснув. «Навіть не питатиму, чого ти рудий. Певно у батька твоєї матері ірландське коріння», – сказав Олег насмішкувато. Поліна посміхнулася. Така поведінка означала лише одне – «Артур починає йому подобатися». Ти майже вгадав, кивнув той. У матері моєї матері, тобто бабусі, завжди, значить, мав вибір, куди на канікули поїхати. Заздрю я тобі. Не обов'язково кудись їхати, заперечив Артур. Тут моя друга батьківщина за матір'ю, і я з упевненістю можу стверджувати, в Україні чимало місць, які здатні захопити дух, навіть якщо ти не багатій. І це одна з причин, чому я пишу українською. «А я гадав, ти просто хочеш скидатися на патріота!» – не повірив Олег. «Чого це?» – трохи обурився рудий гість. «Справа зовсім в іншому. Погано, коли любов до рідного краю намагається нав'язати суцільними обмеженнями. Я ж завжди шукав способів істинного пробудження почуттів. Тобто людина може любити батьківщину – однак мріяти втекти звідси через багато чинників. Це наче дружина кохає чоловіка, але змушена подавати на розлучення через його нескінченну п'ятику. Вилікувати цей алкоголізм, щирим словом, моя мета. Олег розреготався. «Оце ти сказав! Так каже той, кому знову ж таки є куди тікати на хвилинку». Такий алкоголізм хіба що ельфи і вилікують. Без хатькам за душевним станом ти хоч всю вулицю прапорами рідної землі обвішай, а вони і серцем не здригнуться. То що, твої батьки вважають тебе талановитим? Певно сидиш днями строчиш, а вони тобі перше-друге підносять. Тепер вже схопився за живота Артур. охо хо хо гарно сказав, їй Богу. «Проте ні, все далеко не так. Яким вони мене вважають, я часто не встигаю дізнатись, бо буває, засинаю стоячи, миючи після себе чашку із-під чаю». Працювати на різноманітних підробітках почав ще з 13 років. Тоді і друкувався вперше. Звісно, на публікації спочатку позичав у батьків. Певний час мріяв стати інженером по розробці зброї». У мене в ті часи викликала неабияке захоплення гвинтівка Генрі. Однак одного дня усвідомив, що перо здатне на більше, ніж рушниця. Кому відома історія про так званий «будинок для духів»? Сара Вінчестер все перебудовувала і перебудовувала його, щоб уникнути родового прокляття, що започаткувала зброя». Адже справді, який мені сенс виннайти нехай найшвидшу і найточнішу машину смерті, коли на ній потім буде кров тисяч? І це ще найменша цифра, окроплена гіркими сльозами численних родичів тих загиблих. «Здається, твої батьки не надто мирні, тому й не одружувались?» – поцікавився Олег, як завжди, не оминаючи деталей. «Натхнення, я чув, не приходить, коли навкруги хаос». «Знаєш, як кажуть?» – гигикнув Артур. «Якби Шершень знав, що за законами аеродинаміки не здатен літати, підліткової депресії набагато важче позбутися, адже в цьому віці, як ніколи, здається, що нічого втрачати. То дорослим легше, бо ніколи думати, погано тобі чи ні, надто багато зобов'язань». Підліт каже, здатне врятувати лише якісь «могутні» хобі» і якщо свого часу за нього схопитись, як за рятівну соломинку, вірити в себе і розвивати те, сильнішої, ніж така людина, годі й шукати. У дитинстві я втручався в ці речі. Але тепер розумію, їх стосунки – виключно їх особиста справа. Взагалі я зміг би писати і сидячи на пороховій бочці. І це в прямому сенсі, бо колись працював охоронцем на складі боєприпасів. Адже натхнення – це не стан спокою, а навпаки – ризик, шквал думок та емоцій. Та найбільше – труд. До одного місця те натхнення, якщо задне не всидить на стільці, щоб ретельно обдумати, як те все сформулювати, десять разів перечитати, переосмислити. І так у будь-якій справі. Якщо легше сказати «все я стомився», то і найгучніші вихваляння знайомих нічого не будуть варті. Так би сказав лікар під час операції? Неважливо, що кажуть довкола тебе і тобі особисто. Тільки ти сам можеш себе спинити. Я шукаю можливість придбати житло окремо від батьків, та не надто активно. Скажу це лише вам. Незважаючи на постійні лайки, в моїй душі певно завдяки невмирущій любові до всього магічного та містичного – не вмирає і не дорослішає оте дитяче бажання бути поруч з найріднішими, щоб пригорнутися до них. Або хоча б уявити те. Мені, звісно, 24, і ще нормально, якщо дівчина проживає з батьками. Але я не дівчина, і мені це відомо. Подивлюся, якщо настане час змінити деякі пріоритети, з рішенням доведеться не боритися». «То ти, кажеш, буває так, що засинаєш на ходу, і тебе за це жодного разу не звільняли?» – спитав Олег. «Ти вгадав!» – засміявся Артур. «Бувало кілька разів, а випробував я себе на багатьох роботах. Це цікаво, адже скрізь зустрічаються свої тролі. Поправді, найважчою з них була дискору-коденс. Після годинних танців руками писати «Токаторга». Але й це ми проходили. Найскладніше – це лінощі, або коли не дописав, не помітив, як заснув, а потім не можеш пригадати, що то мало бути за слово. Людей, які не можуть не писати взагалі, часто називають психами. По собі знаю. Стукнула в голову ідея. Кажу в голос «Так, точно», а на мене зиркають мов на божевільного. «Улюблена справа, то для мене що?» Це коли з видавництва чекаєш повідомлення з більшим нетерпінням, ніж від дівчини. Ну, раніше так було. Озирнувшись на поліну, виправився Артур. Не досить погана річ. Падає рівень інсуліну в крові. Наслідок цього може виникнути рак або цукровий діабет. Вставив своє слово Валик. Закрий рота, псевдохаос! «Бо зараз тобі на лобі самчиківський розпис зроблю!» – голосно гавкнув товариш Ві Олег. «Я п'ю пажитник, а він бореться з раковими клітинами», – мовив Артур. «Однак його не можна вживати, якщо цукровий діабет вже є», – не погодився син Святого Валентина. «Рахунок 1.1», – заоплодував найпалкіший прихильник Честера. «І якщо ми вже почали суб'єктивізацію, пропоную тобі, Артурчику, сказати щось таке, з чим всі ми тут могли б не погодитись, аби трохи подиспутувати». «Невже?» – не повірила Ніна. «Заради Карселна ти згоден знехтувати своїм правилом не допускати порожніх балачок? Я хочу пізнати цю неймовірно цікаву людину поближче, що може бути важливішим». «Честер Беннінгтон?» – яхідно посміхнувся Валентин. «У якому році він мутив з Елкою Брент?» Олег байдуже відмахнувся. «Зараз не до того. Мене цікавить Артур». Дівчина у пошуку гармоній перехрестилася. Олег вперше в житті відмовився говорити про свого Честера. Це, як сказав би його шкільний вчитель з історії, не для преси. «Я вважаю, що немає такої колективної роботи, яка була б кращою за письменницький труд», – подумавши, відповів рудий гість. «То ти ж явний інтроверт! Шугаєшся компаній! Навіть зараз нервово долоньки витирає, шукаючи, де б його усамітнитися!» – глузливо кинув найпалкіший прихильник Честера. Його дивувало, чого той зовсім ні на що не ображається!» Таких людей рано чи пізно все одно має б бомбонути. Може, цим він і дивак? Як просто підмітив Валентин? Це правда, я відлюдько. І не тому, що серед вас мені некомфортно. Ви чудові люди. Просто буває, з'являється певна нова ідея, а записати її прямо зараз не можу. Ти ж, Олеже, здається, зазвичай нудніший. Якби не валик. Весь час озираєшся, типу, чи сподобався йому твій черговий жарт. Після Поліни та Тихольда ти мені найбільше припав до душі, бо пробуджуєш у мені певну творчу войовничість. Вже на дещо надихнув. Сподіваюсь, не забуду. Одного лише не розумію. Ти так часто кажеш про музику. Чого ж досі не маєш свого гурту? Здається, мареш тим так само, як я день і ніч мрію – що якщо помирати, то не в теплому ліжечку, а з ручкою в руках, хоч би і на клятому морозі, описуючи черговий сюжет, який бачу прямісінько перед носом, мов наркоман. Добре, що нічого такого не пробував, а то взагалі зі своїх уявних світів виходу б не знайшов. Аби лишень встигнути дописати останнє речення. А ти тільки уяви, помер під час виступу. Грав на барабанах чи то на гітарі, аж тут, губ, лише якесь там тіло впало додолу. Але ж як-то прекрасно, ти пішов, займаючись тим, чим палало твоє серце. Видавнича справа – це теж у якійсь мірі гурт. Не музичний, звісно, однак все одно результат творчого процесу набуває цілісності лише завдяки спільній праці редактора, коректора, художника та інших часто і освіченіших та досвіченіших за автора осіб, занепокоєно мовив Олег до Артура. Той не став сперечатись. Мабуть, знов щось переосмислював. Створити гурт я завжди встигну. Для рок-н-ролу ніколи не можна бути занадто старим. Існують вікові обмеження для футболістів, моделей чи бажаючих, але вже не здатних до сексуальних вправ а для рок-н-ролу ніколи не можна бути занадто старим. От у тебе є певна вікова категорія твоїх читачів?» Стало помітно, що слова цього напівнорвежця досить зачепили хлопця. Але інтерв'ю тривало. Могло скластися враження, що він навмисно почав посилено закидати питаннями, щоб приховати своє хвилювання. А ті, хто добре знав Олега, могли це навіть стверджувати. «Ну, гадаю, фентезі найбільше до душі дітям та підліткам, звичайно, але ж для чудес не існує вікових обмежень», – погодився Артур. «З нього неможливо вирости. Хто запевняє, начебто виріст звіри в дива, той ніби всох душею. Це я спочатку і хотів донести». «Твій улюблений письменник у жанрі фентезі?» «Дмитро Ємець. До речі, хоча пише російською і проживає в Москві, однак народився у Запоріжжі в роки СССР. Перший твір, що вийшов з-під твого пера. Шість речей, котрі розважають Варга. Твій найневдаліший на твою особисту думку роман чи повість. Хімера з піщаного вулкану. Прошу пана ще... «Що цікавого можеш про себе додати, тільки вже не про книги?» «А що ще потрібно?» – замислився Артур. Здавалося, так багато уваги до своєї персони він ще не отримував. Було помітно, що хлопця це не тішить, а в його очах і справді прочитувалося нестримне бажання схопити всіх своїх фей та тікати звідси на фестиваль Святого Патрика. «Ну, я захоплююсь китайськими бойовими мистецтвами. Всі фільми про них передивився. Китайці взагалі народ, який викликає у мене велику повагу перед усім завдяки їх могутньому бажанню завжди кувати в собі сталеву витримку. Їхня сила духу просто вражає. Як і те, як швидко ламаються речі їх виробництва. Може, ти ще, подібно до болівійців, черепи померлих у будинку зберігаєш?» «Категорично проти спиртного?» – не припиняв свій допит Олег. «Не знав такого про болівійців. Цікаво. Чого ж категорично проти?» «Я, наприклад, коли вип'ю, люблю слухати «Alice in Chains», – повідомив Артур. «Але ж ми не азіати. Скандинави не страждають на похмілля. Все минає добре і весело». Олег злегка насупився. «А ти не боїшся спитись?» «А чого мені боятися?» «То талановиті, обдаровані особи зазвичай спиваються. Я ж простий писака, у котрого мало часу на спиртне. Коли ж мені тоді працювати та писати, якщо лише пити? А потім, за який кошт?» «Кожен має право розслаблятись». Я вже давно з'їхав без глузду, якби не міг собі дозволити часом отак просто сісти під парканом із синьою мармизою і, не задумуючись над походженням зірок, з дурною порожньою макітрою надсоложувати свідовищем довкола так само, як воно, мною. Та і то надто багато для того треба випити. У мене немає на це стільки грошей. Звісно, я б собі не пробачив, якби спився». Та, може, так і треба. Завжди шукати баланс між тим, що є добре, що погано. Тим, за чим ми можемо просто спостерігати, а у що обов'язково необхідно втрутитись. «Гарного ти типу парубка собі знайшла!» – похвалив Олег. «Хоч і алкаш, однак ерудит. Все його цікавить, а чого не знає, то не вдає розумника. Так і каже». Навіть Валентин вже ревниво почав коситися на Артура. «Не переймайся!» – поспішив виправдатися Олег. «Ми з Карлсеном надто добре ладнаємо, а з тобою, Валику, у нас справжня любов, бо лаємось, аж іскри летять. Кожен може вдавати вихованість, аби не образити співрозмовника, а так щиро та нестримно виявляти свої почуття, як ми з тобою мало хто вміє». Ці слова помітно втішили Амурчика щастя. «А ти сам хоч знаєш, кого надибав?» – вигукнув Олег. «Поліна ж збоченка. Вона полюбляє чуттєві короткометражки! Цікаво, а як німій дивляться порно? Безмовний екстаз! Це вже щось філософське! Про такі речі треба питати у нашої Хаген!» Ніна закотила очі, мовивши. Отже, приїлася тобі ця звичка. Кожному очі вигризеш, доки не дістанеш до печінки. Ну, так, я за гороскопом рак, а ми ще ті паскуди, підморгнув найпалкіший прихильник Честера. Тху, теж мені раптом не погодився Артур. От я, наприклад, справжній збочинець. Всі витріщилися на нього. Ну, просто я обожнюю блакитний сир із пліснявою. Миттю засоромившись, пояснив той. Оле голосно клацнув язиком. «От бачиш, Полю, яка даремна справа зв'язуватись з цими писаками. Вони аж такі бідні, що змушені доїдати і запліснявілий сир, вже навіть вірячи, що то делікатес. Саме повернувся зі школи Ростик, і, вздрівши, хто у них в гостях, від несподіванки випустив з уст нецензурне слово». Постапов старший насупився, але ляще малого і тепер не пригостив. Він розумів, що у цьому світі люди найсильніші свої емоції лише обдумано можуть виражати дієпритмикниковими зворотами. Якщо ж нас захопити зненацька, слова звучатимуть більш ніж прозаїчно».